وما قرئ من الله تعالى هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه دعاء التسميه باستهقاي فسنن لك الى خطور المركبات ناقص دي بام مذاه قرات توفيرات بسم الله الرحمن الرحيم تو يا مجروح متعاب دي بل جوزیو سرطال نکو، شیری سحقن دی. مسحلی کی اختلاف دی او خواه تسمیه دی او سورت نمت که دا. او پی اتفاق دای موان دی دا یوز دی او سورت نمت که دی او میند که دی. ایبتدا دی او سورو کی شکمه تسمیه دی اوالا اختلاف دی اوالا دې تسمیته طرفوستې کو نشتې مې سره نه طرفوست نه ښایې اې د تصتص تلفوز قائل ني څه دې کې شهराना په جاري کې جهان معنا جوزي د هر سره نه وې مام ابو حنیفه دا د احمد بن حنبل <سؤال> ډېر څره علمودي جوز د قران نه دا جوز د هر سورۃ نه دا د دیوان جنا دی خدای ش کای دی د تلفو لک د نورو اذکار موثنه او د پای دښینې marked sedan خړیږي سبحان الله او مسیدان دی تثنیع ان صدیاں سره او زیت په ما بین د امام شافی سبوداحناک کړه شو اڅه د پراول لګی کړه ابو هرره ته خصانات د نه ان المجمر انه عندنا ايه من المجمر قال صلى اغل مرغوب عليهم من الضلال قال امين بهم خلقوا من يوم مثل دجاري تايين تخجرانوا خدام محتنا فقراء دلتا صغري باري هذا سلام الرسول زي اشفعكم صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم توست فردا الحمد لله بيد تسميه يا صاحب شو روينا چلاجو دي لفاتينا یہ طرح ہے کہ قران میں ہے ہم قرہتے ہیں اور وہ محمد دیا قرہتے ہیں اور ابھی مالوم شده ایت تصمیح ده اصولت مزدوز دید در فاتحی نهم دید. آیا! امید شایفیده ایت و رحمه اللہ دید دید نعلا و عطوام و جاید تا ورس در احمد یا قول هم دا د مو فر شو دا بهر را او د مې سلما دا مو کوته شو اماره را یاهر دا دې باندې مارامش او دا راځي دا آ دا ایمه بیا بشه چې د دې خبره ډېر قابل اعتماد ده او ایمه یې هرې یوې ما تصریح ایمه یې به دم دا شان دي دي دې درې درې تم دا موږ شو آثار او ام مزهبی ابن عباس تا سلورا تاسو دوه مفوره وی ته وی یو یو د هرغه پرسند نه مجیب میر اغه دنه سلنه وخالف فی ذلک اخرون دا مخالفین چې خلاف وکړي سفین سعودی دی امام ابو حنیفه دی یو قول احمد هم دی چې قول له ها شران کوي ود نور تناغته کې وريدي د نور وای چې نه دی نه ده تنا شران به هم نه وای بلکې ساقط مینا دین شر دا ده غنی صحابو نه نقل <سؤال> دي او زعين مالك واسو کې مو کې مالک دي نه جرید هم ده توجید راو دې راو دې په سنحت د عامه جریې ای راو دې شاله چې یره نکي هم بانګه پکی دین کنه اول کې مشتي کو جو دین کې فاتحه وای تسمیه هم وای چیز ده پاتیحانه نیره جوش دهیم کنشتی اول که او اراده هم. آگه چیز ده بایدان آخر کره و پاک جهد بین کل سرقه چه خلاب داو ساق نوکی نو دېغه قول ضعيف شه دا شاش د اوسق قول ته لري دا محفوظ او محفوظ ولا هیته وایي ا شي خلاف کی د قرینه د ضعيف پر وې تام منکر وي او تغير دتا معروف وي معروف شاد محفوظ کم <مراوی> دا بهرانه چې پسند نه د ملمن سره خبر کړي دی یا شازه یا مون کر دا بهرانه چې نور نه خبر کړي دی د آم फूल بنت معروف دی پاکه جاهر به تګ نه نشته ته اتوارم دا غل رواه پاته شو دې مرثور د مسلمان د ابرادر محجاب شوکنه یې او زغې جواب وی ہاں او کریم نه میا ابي ملک د سينه خلک دې چې دهانه جربې تسي معلوماتي نو بل چې نقل کړه بل شانتي وای علا نقل کړه امدی بر فرې مطلب و مثال <سؤال> ما د فاتحې تجوید کو بسم الله تمه کوي دا تاورق د فاره د سنا چې یوز د تسمید یو تجوید لري تسمیه کا سانو راوړا نا د تا یوسته فاتحه کسان ته ولر تشمیه کړيدار نه چي او شیخ بسم الله من خیر فقرات ویلا کنه دې مقصد خدایبنه یې غره یې بل شته معلوم شو کوم چې یې ما یې غره یې جنې ما کار نه کړی او هغه برده یې څمنه نه کړی هاه بقایې جوړې چې جاتاس میو مثلا ما هم نو ویلې نه بسم الله یې او راوی کمفه همدا مکو زیاد تصمیمه د انګریل جننه دا د جنن تصمیمه چا ده د مثال ملدا خبره چې د خبرې څخه بل تلشي ناغنا جو پجوری ها خبره ده وڅاو تلل ها عامرین بسره مته کمچې تله را سادي نه په کړو او ماري ماري مې زغري ابن عباس یې د اوسه پدې کې یې اعتماد د اصل د ابن عباس ته دا غو نه دې تايی کې راځي زه ته قابلیت یې چې ما د چا سره دې ابن عباس وایې ویل کو سبع مسائنی دي لیکن دا قرین نه د نړۍ نه دا چې تسمییتینه جوشي زکا په دنیا باز پر ځان چی دا صراط الذين انعمنا عليهم والمغضوب عليهم والضالين دوا یاته ده انعمنا عليهم ايات دي مزه بسم الله نعذ وياتنا يوري دغه په انعم عليهم باندې هغه وایي ايات هي او سبا ک اختلا ن دی خو اکثر دا وي چې تصم جو نه دی او من دی دنیا با پپرو رو کو کې به معواظه کوو به منږ ترجیح ګورو چې رو د چار د اعتوار دی چې تصم جو ځئ کوغ اعتوار دی چې تصممی جو ل دی بل ترتدي شاستي ورا لک عثمان می افان و اسدا ساز دايب يا باس پخپل ایمان عثمان دي چا جي وکرو و سبا تواد تغضاء کردم و ايه من دا او برعتن بي قصر دان من الميهین دروس دو ميهین رنره فاقع اول دیم دایت فقرانتم و قارنتم بهما دوانو ميهی کردم دیم دوانات پا سبا تواد تغضر او بل دا چولم تقتبو بینوما سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا چولم ودکتا فقال عثمان عثمان بھی شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوابق رات پتیزی کے نویات اجتحادنام دا تریخہ کړی سوابق رات نگی ارسم کریا سوابق رسول اللہ علیہ وسلم دعو رسول الله صو ناجرید په پداه یا باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم یو کړه شیا قضا و قضا جيڪر من کا پدې رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد منګه اتحاد دی جوڑ کو وقانت سطها شبیهت انتستی ها ذ سورۃ الانفال فساو د تو بیو سرا یو زیته دیو ني ديت ني رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم اخذن ذلك وما لذت پوسنو کړه فحب كيف تان تكون منها نويري دما چنفال تو بوي في قرنت بينهما ولم اكتب بما سطر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله می د دی و یرمان دی کلام بسم الله خد سوره تنای جو ندا تبرکان تبرکان ورکی نو کچرے دایو سوره چه نو منگا ای ظارتا بروپ مه کن شکو له سوره تن فتو به سن سن شکو له د عادش له کای ظار تا تبروک چه همه دایو سوره کی کی هاو دوانا چه يوزشو جو مرتبه ده صبت ورطه ورط ورس هرل هاو دوانا چه يوزشو جو سطورتنو زكایتنا تکلیر شروع قال ابو جعفر فهاذا عثمان يخبر في هذا الفریر ان بسم الله الرحمن الرحیم لم تكن عنده من صوره دو صورنا جنره وإنها انما کارا يكتبا فهی فسل صوره هی غیر دغه دکده د سوورو د فاصیل یو دته په روضه 파را خو د سوور نه نو د اوسمان دغه ری چا نخر کړی دی ابن عباس نسبه عباس بن الحسیني را کړی ما کسرین بیا نخ کړی راو پروید سعید بن خان دا هوه ها ما فرق لما ريت رجلان دا شوی چما وې ما دې کم دي دي يو سره چې پخا ډېر غني هدا اسلام د ځان خبرې جوړول په اسلام کې سما پتر اسلام باندې باندې کو ګرن فسمنی وانا فضل الرحمن الرحيم جهنم وکاو ما تيم قاوي بچي يا كوار حدث دان دې راټن ساته په اسلام کې فإني قد صليت و ما رسول الله صل عليك و ذكر ما ربنا ما نجا بي زګدا د یوځین را دا قرأت وقل الحمد لله رب العالمين صراحتن من را دا را زی بجاہنکے آیا آدار اے پھائتہی نب شرور چیدرہ تشمیہ پکے کمہ دا اس سادت جهان قیمه مالک کا کان له په اشاره اه هوه نو او څنګه بل طرفه اشاري کوي ها چې تسنيه سيرغان ورغاري ها د پران عزيز ها دا وځي او صاحب ترڅو وې دې پهت دې وې کنه خو پښته ها ها یحدا مع ذریکه د شماره صدا به ها او واه چې پر دې تاسو ولیکي نو وجهه پیاده او ها ا امری ویلی ویلی او جهره ها او اخره کلام د سړي چې دی وکو یې د نور ما خدای د ما ما خلې ها کباړې خطا من غوړې ما بیا خیر کې وکو یې ما ما خلې د نور چې ما نه ښه چې کومه د څوادې کې وې دا خدای نه نشه د ما خیر کې دا څوک چې جهاد نشته او نفس پرسته دی یه نشري خو دې و نفیت متو متو یی شی مخریس د قیت ته د پای د قیت کئ نفس شی باقی وی جه ته نفیت د سنا چی تسمینه ته ته ناتسینه ته ها که حنا په ها دی یم خو یم خو ها دامین او سيها لريخان هاو دا چې دا عمرودا نه آجي امان نه او څو دي دا خو ها د پزور تسنيخ او يرابين او يهودا مين په دې آخره چې هغره گزار تا ځان خو ووځ گزار کئ په اسعيد مې بيچ دي من عباس نه فکرېو کنا هغه شاز دي یا هاغه چې لن منکر نه لایته ځکه دا بل تی دا معروفي آج خپل مره ها اسلام دبر پدې الله تعالی او ايو خافه ده ها نو فاید حکم و آیات نشه هم نفس کتابت قرینه ده نه چراجو نه صورت نه ده ماشا اللہ اللہ روحی وانا اللہ توافیق ورکی چه تشن گل نگوٹی واسا پولا اون فریخان تشن گل گوتلتی چا حریصوی حاچو قرآن صور دوست پولا اون فراگنی شاپل که یو دیوانی راوی شیخ در قرآن دست که و بشکایتی نبی پاوش که جیوی نیر اوڑای خوی فترکاری نیشتی فترکاری چایی او سرکاری ویلی حدیثیت حوائقا سرکاری خصاص بنابانی ملاو او زرمند وو بنابانی و